Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Частина 2. Розділ десятий. Бенедикт Бріджертон так і не з'явився на щорічному балу Ковінгтонів, хоча й дав згоду. В усякому разі затвердженням за твердженням Леді Ковінгтон шанувати його своєю присутністю, чим викликав невдоволення молодих жінок та їх матерів. Як стверджує Леді Бріджертон, мати Бенедикта Бріджертона, минулого тижня містер Бріджертон вирушив у село, і з того часу від нього ні слуху, ні духу. Ті, хто хвилюються за здоров'я і благополуччя містера Бріджертона, можуть не переживати. Леді Бріджертон була радше роздратована, ніж стурбована тривалою відсутністю сина. Минулого року після балу в Ковінгтонів одружилися чотири пари а попереднього – три. Так що, якщо цього року після балу Ковінгтонів іще хтось одружиться, син Ладі Бріджерстон Бенедикт на чималу її досаду не увійде до їхнього числа. Свідки новини від Ладі Уиселдаун 5 травня 1817 року. У тривалому одужанні, як незабаром виявив Бенедикт, є переваги. Найбільш очевидне – це те, що місіс Крептрі. Годувала його всілякими смаколиками, доставляючи їх із кухні у неймовірних кількостях. У моєму котеджі його завжди чудово годували, але зараз місіс Крептрі перевершила саму себе. Крім того, містер Крептрі примудрився замінити всі настоянки місіс Крептрі найкращим бренді. Отже, прийом ліків перетворився у Бенедикта з неприємної необхідності на найприємнішу процедуру. Він слухняно випивав так звані настоянки, усе до останньої краплі, на своє задоволення. Однак, коли він востаннє визирнув у вікно, виявилося, що аж три трояндові кущі зав'яли. Схоже, саме їх містер Крептрі поливав нещасними настоянками. Сумно, звичайно, але нічого не вдієш. Після тих мук, які Бенедикт зазнав, коли випив ліки місіс Крептрі в останнє, він би пішов і не на такі жертви. Ще одним приємним моментом постільного режиму було те, що вперше за багато років Бенедикт міг повністю віддатися неробству. Він читав, малював і навіть лежав із заплющеними очима і дрімав, не відчуваючи жодної провини за те, що не виконав якусь роботу чи знехтував якимись обов'язками. І незабаром Бенедикт дійшов в висновку, що таке пусте життя йому до душі, але найпрекрасніше, він постійно бачив Софі. Вона заходила в кімнату кілька разів на день. То за тим, щоб збити подушки, то принести їжу, а то й просто почитати. У Бенедикта було таке почуття, що подібна старанність викликана бажанням відчути себе корисною і подякувати йому за те, що він врятував її від Філіпа Кавендера. Втім, Бенедиктові було неважливо, чим викликана її старанність. Йому було просто приємно, що вона приходила до нього. Спочатку вона поводилася тихо і стримано, явно намагаючись дотримуватися принципу, що прислуга має бути невидимою і нечутною. Але Бенедикт навмисне почав викликати її на розмову, не дозволяючи піти. А іноді спеціально злив її, щоб вивести з себе, оскільки вона набагато більше подобалася йому живою та палаючою праведним гнівом, ніж пасивною та покірною. Але здебільшого йому було приємно просто перебувати з нею в одній кімнаті, і неважливо було, чи вони розмовляли, чи вона просто сиділа на стільці і гортала книгу, коли він дивився у вікно. І до цієї її присутності на душі був мир та спокій. Стуки у двері перервав роздуми Бенедикта, і він, рвучко піднявши голову, крикнув Увійдіть. Двері прочинилися, і в кімнату зазирнула Софі. При цьому її коротке до плечей кучеряве волосся торкнулося косяка дверей. Місіс Крепторій запитує, чи не хочете ви чаю? Чаю? Чи чаю з печивом? Софі посміхнулася, і, штовхнувши двері стегном, увійшла, несучи в руках тацю. Ну, природно, з печивом. Чудово, а ви складите мені компанію? Софі повагалася з відповіддю – що робила завжди, після чого кивнула, що теж робила завжди. Вона вже давно зрозуміла, що якщо Бенедикт щось вбив собі в голову, сперечатися марно. І Бенедиктові була приємна подібна слухняність. – Ваші щоки вже трохи порум'яніли, – зауважила Софі, ставлячи тацю на стіл. – І виглядаєте ви вже не таким втомленим. Думаю, скоро встанете з ліжка. – Я теж так думаю, – відповів Бенедикт. «З кожним днем ви виглядаєте все краще та краще». «Ви справді так вважаєте?» – кокетливо озвався Бенедикт. Софія, яка в цей момент взяла в руку чайник, завмерла. «Так», – відповіла вона, глузливо посміхнувшись, помітивши, що він кокетує. «Інакше я не стала б цього казати». Поки Софія готувала чай, Бенедикт стежив за її руками. Усі рухи її були сповнені вродженої грації, і наливала вона чай – як справжнісінька великосвіцька пані. Схоже, мистецтво підготовки до чаювання і ще один із уроків, який їй виклала щедра господиня її матері. А може Софія навчилася готувати чай, просто спостерігаючи за тим, як це роблять інші жінки? Бенедикт зауважив, що вона за вдачею дуже спостережлива. Вони так часто пили разом чай, що Софія встигла запам'ятати. Бенедикт воліє його із молоком і без цукру. Вона простягла йому чашку, після чого поклала на тарілку печиво та булки. «Налийте і собі чашку», – запропонував Бенедикт, надкусивши печиво, – «і сядьте зі мною поряд». Вона знову завагалася. Бенедикт знав, що вона вагатиметься, хоч і погодилася скласти йому компанію. Але він був терплячий, і терпіння його було винагороджено. Тихенько зітхнувши, Софі простягла руку і взяла з ще одну чашку – Приготувавши собі чай із двома шматочками цукру і крапелькою молока, Софі сіла на оббитий оксамитом стілеці прямою спинкою, що стояв біля ліжка, і, дивлячись на Бенедикта поверх чашки, відпила ковток. – А печиво? – спитав Бенедикт. Софі похитала головою. – Я вже з'їла кілька штук гарячими, прямо з печі. – Пощастило вам, гарячі смачніші. Він доїв печиво, змахнув із рукава крихти і потягнувся за іншим. Як ви провели сьогоднішній день? Після того, як дві години тому вийшла з вашої кімнати, глузливо спитала вона, Венедикт кинув на неї погляд, що ясно свідчить про те, що її глузливий тон не вислизнув від нього. Проте він вважає за краще не відповідати тим же. Допомагала місіс скрептрі на кухні. Вона готує на вечерю яловичу печеню, і треба було почистити для неї картоплі. Потім я взяла у вас у бібліотеці книгу, пішла в сад і почитала. Ось як. І що ви читали? Роман? Гарний?» Софі знизала плечима. «Дурний, але романтичний. Мені сподобалося». «Ви любите романтику?» Софі негайно спалахнула. «Це досить особисте питання. Ви не знаходите?» Бенедикт знизав плечима і вже готовий був зморозити якусь вульгарність. Але глянувши на Софі, рожеве від збентеження обличчя, отуплений погляд і раптово відчув, що з ним щось дивне. Він зрозумів, що хоче її. Не зрозумів тільки, чому це так здивувало його. Зрештою, він молодий, здоровий чоловік. І було б дивно, якби він, проводячи так багато часу в суспільстві такої чарівної, веселої, дотепної жінки, як Софі, не спалахнув від пристрасті. Та він хотів половину жінок, із якими зустрічався. Однак із тими жінками бажання було неяскраво вираженим, дещо приглушеним, а Софі воно миттю стало нестерпним. Бенедикт подерся, вище натягнув на себе ковдру, потім знову подерся. «Вам незручно?» – спитала Софія, «Можливо, збити подушки?» Першим спонуканням Бенедикта було відповісти ствердно. А коли Софі нахилиться до нього, притягнути її до себе і спробувати зайнятися з нею коханням. Проте він підозрював, що Софій цей номер не пройде, і тому сказав не треба, все нормально. І прик розморщився. Голос вийшов напрочуд хрипким. Може, мені таки взяти печиво? спитала Софій, дивлячись на бісквіт, що лежав на тарілці Бенедикта, і несміливо посміхнулася. Бенедикт прибрав руку, щоб Софій було зручніше брати печиво з тарілки. Що, як він запізно зрозумів у нього на колінах? Вигляд руки, що тяглася до його паху, хай навіть насправді вона тяглася за печивом, зробив з ним дивні речі. На жах Бенедикта тарілка раптово нахилилася і неминуче впала б на підлогу, не підхопив він її. «Ви не заперечуєте, якщо я візьму останнє? Беріть!» – прохрипів Бенедикт, не давши їй домовити. Софія взяла з тарілки імбирне печиво і, насупившись, промовила – ви виглядаєте краще, а ось голос все ще хрипкий. У вас болить горло? Бенедикт швидко сорбнув чаю. Зовсім ні. Мабуть, просто крихта в горло потрапила. Так, запийте її чаєм, і справі кінець. І поставивши на підніс свою чашку, запропонувала: "Хочете, я вам почитаю?" "Так", рвучко вигукнув Бенедикт, збираючи та складаючи ковдру навколо Талії. Раптом Софіна думає прибрати з його колін тарілку, і вона побачить, який він збуджений. Ви впевнені, що з вами все гаразд? спитала вона, дивлячись на нього скоріше підозріло, ніж стурбовано. Бенедикт напружено посміхнувся. В повному порядку. Дуже добре, промовила Софія стаючи. Що вам почитати? Та що завгодно, відповів Бенедикт, недбало махнувши рукою. Може, вірші? Чудово, він би сказав відмінно. Запропонує вона йому прочитати опис рослинного світу арктичної тундри. Підійшовши до книжкової полиці, що висіла на стіні, Софі почала, не поспішаючи, переглядати її в міст. «Байрона чи Блейка?» – спитала вона нарешті. «Блейка», – рішуче промовив Бенедикт, вирішивши, що романтичного марення Байрона йому зараз не витримати. Знявши з полиці тоненьку книжку, Софі знову підійшла до стільця, і вмостилася, попередньо розправивши поділ своєї непривабливої сукні, Бенедикт насупився. Він ніколи раніше не помічав, яка потворна на ній сукня. Не така, звісно, як та, що позичила їй місіс Крепрі, проте не стих, що, покликані підкреслити красу жінки найвигіднішим чином. Потрібно купити їй нове плаття, але вона його нізащо не прийме, а якщо спалити старе. «Містере Бріджертоне, але як його спалиш, коли вона його постійно носить? Ви слухаєте мене?» – долинув до нього голос Софі. «Я, а що?» «Та ви мене зовсім не слухаєте». «Вибачте», – зізнався Бенедикт. «Просто я задумався. Прошу вас, продовжуйте». Софі почала спочатку, і прагнучи показати їй, що він увесь увага, Бенедикт дивився на її губи, не відразу зрозумівши, що робить велику помилку. Він уявив собі, як припадає до них довгим поцілунком, які вони ніжні і солодкі, і виразно зрозумів, якщо один із них через кілька секунд не вийде з кімнати, станеться щось таке, за що йому потім доведеться вибачатися і за що він навряд чи отримає прощення. Тому що, якщо він збирається спокусити її, а він безперечно має намір це зробити, потрібно діяти більш тонко. «О, господи!» – випалив він. Софі незрозуміло глянула на нього. Він не міг її за це звинувачувати. Схоже, вона вважає його повним ідіотом і правильно робить. Він справді повний ідіот. «Що сталося?» – запитала Софі. «Просто я дещо згадав». Буркнув Бенедикт, розізлившись на самого себе. Софі запитливо скинула брови. «Дещо про що зовсім забув?» – уточнив Бенедикт. Якщо людина щось згадує, то це саме те, про що вона забула, глузливо промовила Софі. Бенедикт похмуро подивився на неї. Мені треба побути на самоті, Софі одразу ж схопилася. Так-так, звичайно, пробурмотіла вона. Бенедикт ледь не застогнав від розпачу. Чорт забирай, він зовсім не хотів її образити. Просто йому потрібен був привід, щоб вивести її з кімнати. Інакше він неодмінно затягнув би її в ліжко. Це особиста справа. Пробурмотів він, намагаючись якось загладити свою провину і підозрюючи, що виглядає в її очах повним кретином. а зрозуміло протягла Софія, «Принести вам нічний горщик?» «Я сам у змозі його взяти!» – буркнув Бенедикт, забувши, що ніякий нічний горщик йому не потрібний. Софі кивнула і підвелася, поклавши томик віршів на найближчий столик. «Я залишу вас!» «Подзвоніть у дзвіночок, коли я вам знадоблюсь». «Я не збираюся кликати вас, як якусь служницю», – заперечив Бенедикт. «Але я і є, для мене ви не служниця», – відрізав Бенедикт, не давши їй домовити. Слова пролунали різкіше, ніж це було необхідно, але він завжди зневажав чоловіків, які мучили безпорадних і безправних служниць. І від однієї думки про те, що він уподібнюється до цих огидних істот, йому стало нудно». Дуже добре, промовила Софі Бояським голосом, як справжнісінька служниця, після чого так само несміливо кивнула. Бенедикт був упевнений, що вона зробила це спеціально для того, щоб позлити його. Як тільки двері за ним зачинилися, Бенедикт кинувся до вікна і визирнув у двір. Нікого. Чудово. Поспішно скинувши халат, він натягнув штани, сорочку і куртку і знову визирнув у вікно. Знову нікого. Чудово. «Де ці прокляті чоботи? Куди зникли?» Він гарячково оглянув кімнату, намагаючись відшукати чоботи, в яких зазвичай їздив у село. А, ось вони. Схопивши чоботи, Бенедикт швидко натягнув їх і кинувся до вікна. Знову нікого. Щастить же йому. Піднявшись на підвіконня, Бенедикт перекинув через нього спочатку одну ногу, потім іншу і вхопився за довгу міцну гілку в'яза, який ріс під вікном. По ній, погойдуючись і ледве утримуючи рівновагу, він дістався до стовбура і вже спустився на землю. Після цього помчав до озера, вода, в якому була ще дуже холодною. Скупатися було просто необхідно. Якщо йому потрібен був нічний горщик, треба було так і сказати, пробурмотіла Софія, вийшовши з кімнати Бенедикта. Можна подумати, я ніколи не бачила нічних горщиків. Вона спустилася сходами на перший поверх не усвідомлюючи того, навіщо це робить. Ніяких справ у неї там не було. Напевно, нічого кращого їй просто на думку не спало. Вона ніяк не могла зрозуміти, чому Бенедикт так складно ставиться до неї як до служниці, ким вона насправді і є. Він наполегливо продовжував повторювати, що вона не працює на нього і не повинна відпрацьовувати свій борг у моєму котеджі. І водночас запевняв її, що в будинку його матері їй знайдеться місце покоївки. Якби він ставився до неї як до простої служниці, їй було б легше пам'ятати, що вона народжена дочка графа, яка нічого собою не представляє, тоді як він, член однієї з найзнатніших і найвпливовіших родин великосвітського суспільства, щоразу, коли він поводився з нею як із людиною, особистістю, а вона з досвіду знала, що більшість аристократів дивилися на прислугу, як на порожнє місце, їй згадувався бал маскарад, де вона лише кілька годин була великосвітською панею, гарною і витонченою, однією із тих, які мали право мріяти про майбутнє. Він ставився до неї так, ніби вона йому подобалася, і йому було приємно перебувати у її суспільстві. Можливо, так воно й було. Але в результаті вона закохувалась у нього все сильніше, і іноді їй навіть майоріла шалена думка, що вона має на це право. Але оскільки їй все одно врешті-решт доводилося повертатися в дійсність, це завдавало їй нестерпних страждань. Ось ведемість Софі. Відірвавшись від споглядання щолин у паркетній підлозі, Софі обернулася. Місіс Крептрі спускалася сходами за нею слідом. – Добрий день, місіс Крептрі, – привіталася Софі. – Як там печення? – Дуже добре, – відповіла місіс Крептрі. – Трохи обмаль моркви, але, думаю, все одно вийде смачно. Ви бачили містера Бріджерстона? Софі здивовано закліпала очима. Хвилину тому він був у своїй кімнаті, а зараз його там нема. Я думала, йому треба було скористатися нічним горщиком. Місіс Крептрі навіть не зніяковіла. Подібні розмови були для прислуги цілком природними. Навряд чи він ним скористався. Повітря в кімнаті свіже, немов на весні. Софі насупилась. І його там нема? І близько? Не уявляю, куди він міг подітися. Місіс Крептрі взялася у боки і заявила. Я шукаю внизу, а вийдіть нагору і пошукайте його там. Хтось із нас неодмінно його знайде. На мою думку, це не дуже гарна ідея, Місіс Крептрі. Якщо він пішов із кімнати, значить на те була якась вагома причина. Швидше за все, він не хоче, щоб його шукали. Але ж він хворий, заперечила місіс Крептрі. В пам'яті Софі спливло обличчя Бенедикта, яке відпочило і посвіжішало. Я в цьому не така впевнена, місіс Крептрі, нарешті сказала вона. Думаю, він спеціально прикидається хворим. Не кажіть, ні розлютилася місіс Крептрі. Містер Бріджертон ніколи б так не вчинив. Софі знизала плечима. Я б сама ні за що так не подумала, але він абсолютно не виглядає хворим. Це все моя мікстура, промовила місіс Крептрі, впевнено кивнувши. Я ж казала вам, що вона прискорює одужання. Софіна на власні очі бачила, як містер Крептрі виливав горизвісну мікстуру під трояндові кущі і що із цього вийшло. Видовище несприємних. На стримавши посмішку, вона кивнула. «Щодо мене, то я хотіла б знати, куди він вирушив», – продовжувала місіс Крептрі. «Він має лежати в ліжку і чудово це знає». «Я впевнена, що він скоро повернеться», – заспокійливо промовила Софі. «А поки, можливо, допомогти вам на кухні?» Місіс Крептрі енергійно захитала головою. «Ні-ні, печення вже готується і знаю, більше нема чого робити». І потім містер Бріджертон і так лає мене за те, що я дозволяю вам працювати. Але, прошу вас, не сперечайтесь, – перервала її місіс Крептрі. Він природно правий. Ви тут гостя, і змушувати вас працювати – просто гріх. Але я не гостя, – заперечила Софі. Тоді хто ж ви? Це питання поставило Софію в глухий кут. Поняття не маю, – нарешті відповіла вона. Але що не гостя – це точно. Гостею можна було б назвати… Вона помовчала, прикидаючи, як би їй краще пояснити. Думаю, гостею можна було б назвати пані із того ж соціального прошарку, що й грав, або принаймні близькою до нього. Жінку, яка ніколи нікому не слугує, не натирає підлоги, не виливає нічні горщики. Гостя це, це та, яку господар будинку вирішить запросити до себе додому, перебила її місіс Крептрі. У тому й принадність бути господарем будинку. Можна робити все, що тобі заманеться, так що припиніть себе принижувати. Якщо містер Бріджертон вирішив вважати вас своєю гостею, прийміться як належне та насолоджуйтесь життям. Хіба ви колись жили в комфорті? Навряд. Напевно, все життя працювали, не покладаючи рук. Якби він і справді вважав мене гостею, він приставив би до мене пані, яка б супроводжувала мене, щоб моя репутація не постраждала, тихо зауважила Софі. «Можна подумати, я допущу у своєму будинку якесь неподобство», розгнівалася місіс Крептрі. «Ну, звичайно, ні», – заспокоїла її Софі. «Але коли йдеться про репутацію, дуже важливо дотримуватись і зовнішніх пристойностей. А на думку світського суспільства, економку не можна вважати жінкою, що супроводжує молоду дівчину, яких би суворих моральних принципів вона не дотримувалася». Якщо це так, заявила місіс Крептрі, тоді вам потрібна така пані, місць Софі. Ну що ви, ніяка пані для супроводу мені не потрібна, оскільки я не є представницею великосвітського суспільства. Яка кому справа до покоївки? Вона може спокійно жити в будинку неодруженого чоловіка, а коли збереться вийти заміж, майбутньому чоловікові і на думку не спаде поставити їй це у провину. Софі знизала плечима. І, схоже, містер Бріджертон, зізнається він у цьому чи ні, дотримується такої ж думки, оскільки ніколи ні словом не сказав, що моє перебування в його будинку непристойне. І все одно мені це не подобається, заявила місіс Крептрі. Абсолютно не подобається. Софі посміхнулася. Приємно було чути ці слова. Якщо ви впевнені, що я вам не потрібна на кухні, піду трохи і прогуляюся, сказала Софі і лукаво посміхнувшись, додала. І оскільки я перебуваю в дивному становищі, і не гостя, але вперше за багато років і непокоївка, насолоджуватимуся вільним часом, поки він у мене є. Ласкаво поплескавши її по плечу, місіс скрептрі промовила. От і добре, міс Софі, і поки гулятимете, нарвіть для мене квітів. Усміхнувшись, Софі попрямувала до вхідних дверей. День видався чудовий, на рідкість теплий і сонячний для цієї пори року і повітря було напоїне легким ароматом перших весняних квітів. Софі не пам'ятала, коли їй востаннє доводилося просто гуляти, дихати свіжим повітрям. Бенедикт розповідав, що поряд з будинком є ставок. І Софі вирішила вирушити туди, посидіти на бережку і навіть занурити ноги в прохолодну воду, якщо раптом виникне таке бажання. Закинувши голову, Софі посміхнулася сонечку. Було тепло. Але вода вставку ще напевно холодна, адже зараз тільки початок травня. Як приємно блукати на самоті, знаючи, що можеш відпочивати скільки душі завгодно, і ніяка робота на тебе не чекає. Намить зупинившись, Софія задумливо насупилась розмірковуючи. Якщо вона не помиляється, Бенедикт говорив, що став в окна південь від мого котеджу. Але схоже, щоб до нього потрапити, доведеться пройти через густий ліс. Ну то що, прогулянка лісом їй не зашкодить, вирішила Софія. І вона пішла лісом, переступаючи через коріння дерев, відсуваючи нижні гілки, які так і хотіли подряпати її обличчя, слухаючи, як вони сердито ляскають у неї за спиною, явно незадоволені тим, що їх відсунули. Сонце ледве просвічувало крізь листя, і здавалося, що вже настав сутінок, хоча стояв білий день. Незабаром попереду з'явився просвіт, і Софія зрозуміла, що дісталася до ставка. Підійшовши ближче, вона побачила, як блищить під сонцем вода, і задоволено зітхнула. Отже, не збилася зі шляху. Вона підійшла ще ближче і раптово почула тихий плескіт. Хтось купався у ставку. Хто б це міг бути? подумала Софія, відчуваючи водночас і страх і цікавість. Вона була всього за кілька метрів від ставка. І розуміючи, що з берега її легко можна помітити, поспішно шмигнула за стовбур могутнього дуба. Якби вона мала більше здорового глузду, вона повернулася б і несамовито помчала назад до будинку. Але дуже вже хотілося дізнатися, що це за божевільний, якому спало на думку викупатися на початку травня. Софія обережно визернула за дерева і побачила чоловіка. Голого чоловіка, о господи! Та це ж Бенедикт